פרק ד. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור, נשא את ראש בני קהת מתוך בני שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים. וכיסו בה את ארון העדות, ונתנו עליו כיסוי עור תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה, ושמו בדב, ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות, ואת כיסות הנסך, ונחם התמיד עליו יהיה. ופרסו עליהם בגד תולעת שני,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 שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובכליו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור אל תחריטו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוויים וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו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 קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדוניו, ועמודי החצר סביב, ועדניהם ותדותם ומטריהם לכל כליהם ולכל עבודתם, ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסאם. זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן. ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי,